Leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema mbegu za kisasa na teknolojia ya anga vitaleta njaa duniani. Mbegu za kisasa na na teknolojia au uhandisi wa angani Vitareta vitaleta njaa duniani. Hivi tu ni teknolojia. Mbegu za kisasa ni teknolojia. Dangisema mbegu za kisasa si Meguza za mazao yake na wanyama pia. Kuna wanyama wa kisazi. E. Zahimu kuna vizu mayai, mayai badala ya kutagwa na kuku, yana yana wanachukua kemikali, una zichanganya, wanapata mayai. Na nyama za ku, tengeneza za kusintesaze kiwandani. Nye, nyama ungetengeneza tokale na mnyama, ambaye mungu wali muumba. Lakini inetengeneza na kemikali, inetengeneza badala unapata nyama. Kwa eh, hiyo teknolojia hiyo hasa ikipita katika mbegu, mbegu za wanyama nebgu. hasa za mimea pamoja na elimu na teknolojia ya anga inaitwa geoengineering kwenye lugha ya Kiingereza. Geoengineering. hivyo vitu viwili hivi vitaleta njaa duniani. Unajisema na Ninajua na sababu ya leo. Eh, na juo kwa sabobu tu, Tufungwe kwa mandiko Tule katika kitabu cha ufunuo Ngetegemea bila shaka kwa amba Tukazea kwenye, kwenye ufunuo So mamba ya kwenye ufunuo zaidi Ufunuo ni nini? Ni vitu ambayo kwenye ufunikwa vika funuliwa Lakini kwa waliwa wengi Bado ni ufuniko Sio ufunuo Ufunuo mlangu wa sita Tusome mstari uwe wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa, wa, wa Anguwa 6, mstari wa 5 na 6 na nasema Kunuwa na 6 na nasema hivi Na halipo ifungua ya 3 Nika msikia yule Watatu mwenye uhaya kisema Njo Nikauna natazama Farasi mweusi Na yeye alie mpana Ana mizani Kononi mwake Mwani rize, Mizani kwa kawahida uwi napimaga mitu gani Mawu Inapima mchanga wa kujengea. Hata kama inapima watoto clinic, lakini kwa sehemu kubwa mizani inapimia vitu vya kula. Eh. Mungu unadhani Mungu alikuwa tu anataka kutuhubiria habari za mizani? Hapana, kuna ujumbe anataka kutupa. Anasema nikaona mtu ana mizani mikononi mwake, nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema Kibaba changano kwa na, ki, na vibaba vitatu vya shairi kwa nusurupia wala usiadhur mafuta wala divai. Anaongelea habari za vyakula. Na mizani ya kuvipima. David apimwa katika vibaba. Kiba, mm, kibaba ni kitu wa kitoshi mfano, hemu ukiwa nyumbani kwako ya, ya kibaba cha unga, una maisha. Hapa anachokiongelea njaa. Uh, Biblia imetabiri katika kile tunachoita utabiri wa kibiblia mm -hmm. wa siku za mwisho and any time bible prophecy inaitwa kwa lugha ya mm -hmm. uh, imetabiri vitu vitatu ime, imetabiri kitu kinaitwa Adza kwenye uso wa dunia. Lakini hiyo ita, Adza itabeba mambo matatu makubwa. Itabeba njaa. Itabeba vita na inabeba Magonjo Eh, wewe wame ha, Vitu vyote hivi vitatu Vitatokana Na wanadamu mwenyewe Mungu atakacho fanya Ata wanadamu Wainere kupotea Lakini bidi Choko choko hizo zote Atakai kwa ni mbinadamu Eh, We ulize wanadamu anapofikia hatua ya kuanza kuz, kuzuia mvua kwa teknolojia au kupandikiza kupa mawingu kwa teknolojia hiyo ndio inaitwa geoengineering mawingu hii kuzini anaamua lini mvua yenyeshe na lini wapi mvua yenyeshe wewe niulize hapo kuna usalama hapo hakuna usalama kwa hiyo inatuleta kwenye kitu kinachosema mbegu za kisasa amboni teknolojia ya mbegu zaa nyama na mimea hasa za mimea na teknolojia anga mweza kusema uhandisi anga ambao tunasema ni geo engineering vitakuwa ndio vango vya hizi ada lakini leo naangalia katika muktadha mmoja tu uanja na mimi ni utaalamu huo huo Biblia inasema em em, em tufungwe wote katika kitabu cha misali mlango no sio mithali 8:7 ameka bize muhubi Mbari na mithari, jilani na mithari kuna mwubiri, wakati mgini mtofi fanana, nafana. E, na malishi ni huyo huyo. Ruhu takatifu wa mungu wa mwanadamu moja huyo yyo. Seremani mwena wa Dawdi. Mwubiri, saba, ishina tisa biblia inasema hivi. Enisikiza vizuri, Niambie kama uo um, mstari mungu yuko anampongeza anam mwanadamu au anajuta kwa sababu wa memumba mwanadamu. Mwubiri, saba, ishina tisa biblia inasema. Tazama hili tu ni meliona. Mungu amemfanya manadamu mnyoofu Mungu amemfanya manadamu mnyoofu Lakini wamebuni mavumbuzi mengi mbio, study, Kwa mstari unasema kwamba manadamu ameenda vizuri Unamsifia Anasema wakati mungu anamumba manadamu alikuwa mnyoofu lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Naomba moja mavumuzi mmoja wapo ambao ya hatari kabisa. Ni habari ya kuondosha zile mbegu alizoziumba Mungu wao wakaweka mbegu walizojitengenezea wenyewe. Kondo wa mvua aliyoyai aliweka Mungu, wewe Mvua ikikata miaka 3000 vilizo. Hapa labda tuchukulie nchi yote kuna, us, kuna kuna kuna kuna shime. Kuna mifugo, kuna mauti, kuna vifo, kuna mateso, kuna mateso. Na mungu anasema katika imi thara, eh, mubili sababu shina tisa, anasema wakati mina mumba manadamu alikuwa nyofu. Bibi nasema tazama kila alicho kiumba mungu, hakaona ni chema na chakupendeza. Na huyu manadamu, lakini haka akafanya mavumbuzi mengi. Na huyu neno lakini. Munga mea mnyofu lakini, ujue kuna tatizo. E, mimi upana nakupenda lakini, hata kishia hapo ujue hakupenda. Bana mimi, heo na nipenda, ndiyo nakupenda lakini. Utakuja, ndiyo nitakuja lakini. Amna kitu. Tunaona tona na rua mas na na danu, na hili neno onde wakati agente vê que ele é o mesmo afeito explicito, o que é o que vê que ele é o mesmo, ele começou a fazer com a mãe a compreender, o neta o nome que é o que é o sioviti wanyo tumesoma kati kitabu cha ufuno pare triponezi langu asita habari ya watu niku pimiyana niku pimiyana ina niku mbosha zamani wakati wa, wa wanani of course mimi mi siku, sikuu ni kwa ni mzaliwa kwenye kwa sikuana dunia ni kwa sina yoyaki lakini watu walikuwa na Mtu na ina unununua sabuni unaipima kwa kiberiti hmm? Sasa hivyo mtu na ina kachukua Kwa chupini minuwae kuleta boxi la, la miche ya sabuni Baka ikaza kuota na nye upe pali Yani kama kama tengu <coughs> wawo Kama fangasifani Lakini unawakati Sabuni Ile ikuwe yetuwa ilula hii Unachukua mtu anako dukani Anakakata kwa kipande cha kiberiti Iyo eh, sabuni Iyo sabuni sikiliza, Unafuria kwa maesabu Vyombo wakuna vya kuhosha Vyombo wakuna vya kuhosha Vyombo wakuna vya kuhosha No, unaipaka kama mafuta Bale ya kuoga No, fanya kama mafuta Inatoka nye na unapaka nye yu. Sasa hivi mtu unakuta Sabuni imetupa kwenye maji Nendelea kufanya ni kufimba Kwa <laughs> sabuni Zimevimba kwenye maji Eh Unasema zani nini? Nini kwa mba tuko tunijami kuweka haya maandiko ya mungu katika uhalisia Anasema Anasema usi Anasema eh, Kibaba kimoja Kwa anusulupia Kwa kitu Soma katika King James Kwa sabari ya feather neotumika feather way na barika samari Kama za wali ukisema shiringi moja Shiringi moja ungeyoza kunua chakula kuna cha familia Ndiyo siyo? Leo hii shilingi moja haipotei. Shilingi 100 zamani uweza yani kutunza kama mkaka unatumia hiyo shilingi. Me unavunja vunja tu vidogo. Sasa hivi shilingi 100 unaweza kaipita ukafikiria ni ya mtaji tu ka kaipiga teke au kaizunguka. Asa kama imechafuka. Kwa mimi kwa nyuso. So pote shilingi 100 ilochafuka waogopa. Okay, okota tu kamba. See you. Lakini nadoa someni kwamba ukisoma katika King James, alipotumia dinari. Dinari ilikuwa ni kitu Mtu, ukisoma katika kitabu cha Cha, cha matayo mlango waishirini Mlangu waishirini wa matayo Kuna watu walienda kufanya kazi Siku zima Tangia saa kumina mbili paka saa kumina mbili jiole Walifanya kazi ili kwa dinari moja Walikuwa mepatana na nani Na mwenye shamba dinari moja Sasa anapewa kibaba kimoja kwa dinari Yani ungeweza kusema ni zaidi nizadi labla Shiningelfu kumi, shiningelfu shirini kaso leo hili <coughs> mtu mtu wa kawaida ajifanya siku nzima analipwa shilingi ngapi mtu alifanya tu kuanzia labda ni labda ni mfuaji alifanya kazi ya ufuaji kuanzia saa 2 mpaka saa 6 anaweza akatoa shilingi 1050 ni vipi siku nzima shambani unaweza kupata shilingi 4000 si ndio 50 ulize uiulize ununue kibaba kimoja kwa shilingi 550 hali ikoje haipatikani Kibaba hiiunga haupo Shaili haipo Shaili ni nini? Ndo uwe Ndo uwe Ndo uwe Ndo uwe Ndo uwe Ndo uwe Ndo uwe Ndo uwe Ndo uwe Ndo uwe Kitu kama hicho. Kwa yituna Kwa yituna Kwa By the way Kwa ilikuwa Ukisu Yikua il, il, il, ni ufunu Mlangu wa sita Mlangu wa sita ni Mwale wapada Farasu wa nie Abo ni kama Mungu Ana Wachiriazi Yeye yeah, alikuwa lakini ni mavumbuzi wa wanadamu kabisa. Kwa kwanza analeta vita. Anamleta mpingamizi mp aliyeko kwenye farasi nyeupe. Wa pili analeta vita. Mwingine analeta njaa, mwingine analeta eh mauaji tu jumla ya magonjwa na na nini. nini. Baadaye sasa ndipo ila kuja dhiki kuu kabili. Kabla ya kuja hiyo inaitwa dhiki kuu. Kutakuja matatizo Makubwa katika mambo makubwa natatunjaa vita na magonyo mm. Na vita we, we, Unaitaji kufundishwa jinsi vita vita kama ukuja dunia ni kwaani Haa viole kani mm. eh, mm. Hii hi dunia mana siku zijazo kutama Minamuona <laughs> Hii dunia takuwa na vita Vipo Sira haza vita zipo Iyo siitaji sita, kuyuhubili moja kwa moja kwa sababu gani Mwenye macho haambiwitazama Huwezo kasekea eh, Kiduko wa mashariki uko Anafanya ana, ana, ana majaribio ya nuklea zake Nju ya japani Anaku kasema ah, Mi nahisi kwa mba hii dunia ineza kajo kwa nafita Nahisi Nguwe na tabiri Hama Hifu ya kutabiri Kitu ya kutabiri ni nja Ndo watu hatu ya waza kuywona Kwa hivu ya kutabiri Yuzi yuzi kumeputa kitu ya netuwa korona Mukauna dunia nzima ilivo chakalika Ilivo chakalishwa unahitaji unahitaji una kuhubiriwa au ku kama vile ku tafsiriwa au kufanya nini kwamba kutakuja magonjo yanakuja leo hii ukikaa kidogo unasikia mpox like you don't want to scare but i know you know you know what like you don't want to skia see anasema mtasikia matetesi hayo yatanza kama tetesi ndio yatatuli corona é relevante, tu disse irá andar a Zia China, mas eu China se é curou muito a China China, na Kama yego nyabibria, Biblia roho. kwa tu kiroho, kwa sabuni ya bibria, mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto dunia mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto mto Azima mekuja kuleta kureta mafarakana. si Sikuja kureta mani duniani kwenye mimi kama kuna ushoga unaoendelea kuongezeka kwenye uso dunia Mora tuwe na na vita ni mara 100 tuwe na utaamu kuliko kuwa na furaha katika kujifurahisha katika madhabhi kabish eh é é então ele catica que catica vitaba o cadá, ele catica, ele catica ganhou jeepia, tu tu quanto me dá quando ganhou Mbini nasema mstari ule wa saba na nane. Matayo 24, saba na nane, anasema nyo. Kwa maana taifa, litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na nja, na matetemeko ya inchi mahali mahali. haya yote ndio mabaza autu ananiambia mtakapokuwa mnaona njaa kali na vita vya kutisha na matetemeko mengi mengi anasema hiyo utawani maumivu lakini mjue ni mabaza tu naomba naenda kwa mabaza sio maneno mazuri sana lakini hatuwezi tukaipenda Biblia kwa vile inaongea maneno mazuri tunaipenda Biblia kwa sababu inasema kweli Ukweli wakati mwingine hauvutee Wakati mwingine ukweli unauma Wakati mwingine ukweli unatisha Muta kuambia ukweli ya mambo ya livo U, Unawezo Bo, Wakati mwingine muta tisha. Kuna mtu inoja kusikia na sema Asi kunuko unambia ukweli unatisha We niambia uongu unafraisha Emu tupike kura jema Wanamutaka ukweli unafraisha Ukweli unatisha Uhalisia ulama auongo ulio lainishwa kidogo. Mm -hmm. Eh, kweli unaochisha kama. Lakini vile vile tuna bwana wetu Kristo Yesu. Eh. Sasa mingine anasema, ninyi mleo nifuata. Katika ufarme mpya. Wakajinya anasema, hata unyewe wenu mmoja hautapotea. Lagi ni, kwamba ini saya cuma nak kira mana dah eh, ni ni Utungu kamini msari wa shina moja, kwa kuwa wakati huo, huo kutakuweko na dhiki kupa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulumengu hata sasa wala haita kuwepo kamo. Huku tulisikia ni mwanzo wa utungu, sasa utungu mesha Na kabla ya utungu, mselo kumilatana sema, bazi hapo mta kapoli honda chukizoro hau halibifu. Lili nilu nilu ananabi, danili, nimesimama mahali pasipo paki. Mwenye kusoma na hene. Penga kirusu wakio mesimama kwenye nafasi hati. Akiwa na abudiwa. Leo hii, walimuengi wa dunia hino. Walimuengu kabisa. Hini manisha nini? Manisha watu waimani imani na wasio wa imani mifumo ya kidunia ya kidini ki wote wako kwenye kwenye hoja moja ya kutafuta kuifanya dunia mahali salama Pakuishi na kuwalisha watoto wetu mahali pazuri eh tunatakiwa tufanye green energy eh tunatakiwa tu, tuondoshe magari yanayotumia diesel ili kusudi watoto wetu warithi dunia iliyo nzuri ngomi. Siweba kunia mazuri kwa watoto wako, lakini niyo mazuri kwa watoto wako hasa katika mashahara ya kireo. Kwa sababu hii dunia mwenye nayo ataingamiza. Wewe hata ukipanga namna gani kuifanya nzuri kasi gani, akisha sema nitaruhusu vita magonjo. anjea kwa sababu ya madhambi yenu na kwa sababu upendo wa wengi utakuwa umepoa. Uwezu kafa. Unataka kachyo. Lazima twende na agenda yake Kristo. Kwa ni Kristo, agenake ni kwamu mekuja kwa wamba, ni mekuja ili kusudi dunia wei mahali salamba pakuishi Na makanisa, ya nafata ya nawea, aliyo asema Kristo Mwena, niseme, hapa tunaposema, hatumanishi kwamba hatuitaji dunia iliose hemu juli Hapa, hemu, Kristo, ujifunze kuelewa kweri katika upana wake kuna maisha yetu ya kiro hasa katika upana wa walimwengu wote yatakuja kuidumbukiza dunia katika adabu za Mungu kwa hiyo bidii zetu ambazo sio mbaya kuhakikisha kwamba mimea miti mizuri tukafanya vitu gani tukafanya vitu tukafanya vitu gani haina baraka hili kama tunaendelea kubishana na mpango wa Mungu Hivyo vyote vitakuwa ni ubatili mtupu. Eh. Wema mi, ukitaka dunia iliyo sehemu salama ya kuishi. Sawa. Kupili habari za ya Yesu Kristo. Usimkatae Kristo. Usitake dini ambayo inamkataa Yesu Kristo. Aliyekuwa anasema haya, sio mtu mwingine wala sio mtume mingine ni mmoja tu ni Kristo. Eh. Biblia sema kwenye Matayo, tuende kidogo kulia. Ndako kuwenda kulia, tumema mkono wako kulia ufungua kulia. Tuende kwenye Marko 13. Marko 13, sobe mstari wa nani. Marko 13, biblia na sema. Mlango wa Marko, wa, wa kumbina tatu wa Marko, mstari ule wa na sema. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufame kupigana na ufalme kutakuwa na matetemeko yanchi mahali mahali kutakuwaepo na njaa. Hayo ndio mwanzo wa utum. Na wanakuambia twende maabara tukatengeneze mbegu toleo izamo ngumba mbaya mbaya. Iza Mungu ni dhaifu zinashambuliwa na wadudu. Za Mungu ni kaza zais. Afu zinachelewwa. é o negócio que é nada não me é assim me tano aí a si mungu o yake akakwacha salama Hata kidogo há até que dão acabis acabis é é o Wewe Mungu alipoumba hizo mbegu na vile vitu alisema ni vi, ni vyema au alasio vyema Sasa unasemaje sio vyema ukatoa vya kwako kaika vya kwako Baada nita kuja kuongelea kitu kinaitwa eh gara kuita, gara e, gara la mbegu za dunia hii zilizokusanywa kutoka kwenye mataifa yote hata la kwetu likiwepo Zika enda kutunzwa kwenye ba, kwenye shimo kwenye mjumba mkubwa wa chini ali, katika taifa katika viti vya kaskazini mwa ya Norway inaitwa Svalbard inaitwa Doomsday au siku ya kiyama mego za siku ya kiyama wewe mimi unaweza kusema haya mambo bana yanahusu ha, ha, ha, hawa kitu hawalenge kitu tunalenga sisi Ni ambie mtu anapo kutia Haka mahindi yako Haka mihogo yako Haka kusaja migomba yako Tanu zile bukoba na Na, na, na, ni, na mshare tanu zile Haka enda kazi ficha huko Kwa wazungu alafu, we, Haka kurushia hivi vingine A, Mungu ala sema hivi Hivyo vimba vikuwa vizuri Mta kavichukua hivi vizuri ni chukulie Twene tukavituze kwetu huku Halafu we chukua hivi vibari alafu hivi utakuwa zitakuwa atakupa kila mwaka kitaka kulima hamna shida zitakupa mbegu bure au tarunua kwa bei ndogo siko asipokupa Uta, utalima nini wewe mimi somo leo na leo juu ya hiyo hoja kwamba kwa vile mbegu Zinazo zinazotumia na wanaadamu na zinazozalisha ambazo ndo zinaenda kuenea zinaitwa Genetical modified seeds au oh, organisms GMO na nini Kwa vile hazina uwezo kujizaa Kwa vile lazima Utegemee mtu mingine Tena wakatu mingine ambaye hakupeni Kukupa kukurushia Siku atakapoamua amua Akisha kwamba hakuna mbegu rio baki Asipo kupa, utalala Chini mm -hmm. Aki kuambia Aki hatutangu hiki hapa Hapo kwenye solu na paona he. Kuna nini kuna takataka lamba Utalama Aina machini pinga magoti sema bwana wangu utasema bwana wangu ni mfa, mungu wangu utasema mungu wangu so huna chakula kwa hiyo mimi unakiona kipengee cha pinga anachosema eh ndio ja itakuwa ndio nyenzo ya dunia kumpokea mpinga kristo of course ina na vita eh the pope hata magoli amelele tunasema kana ni, ni, ni ya kufikirika kama ya kufikirika. Lakini maninu ya Biblia, anasa kama ya kufikirika kwa elu. I don't think so. Kwa itunauna katika kitabu cha, chuko tunasoka kwenye, tumalize ule msari vizuri. Matayo, maaliko kwa kumi na tatu, msari wanani ya nasema hini. Kwa maana taifa, tutoondoka kupige na taifa, ufarame kupige na ufarame, kwa na matete moko niti mahali, mahali, mahali, utakuwepo na njaa. Hayo, nio, mazo, wa utungu. Mtu sume katika kitapu ya Rukwa mlangu wa shina moja. E, mstari ule wa, wa kumina na moja. Ruka shina moja. Hem, hem akili Kwa huu ujuzi na ungezeka. Mtu tumia akiri wote. Haliye lala amki. Mtu waleo lala amko na maone. Kwa huu ujuzi na teknolojia zinazo ungezeka. na ma mashine ya kuzalisha vitu hiyo njaha inatakiwa isitoke isije sio kesho kama mnaendelea kuzalisha mngetemeea kwamba njaha ndio muitokomeze kabisa lakini tumwamini nani huyo anawezaambia kwamba teknolojia hii mbegu, wapa, zisweza zisweza kufanya, musimu, musimu. No, kwa na zimba wapa tunazowapa zisizozalishwa sisiweza kujirudia zisoweza kufanya kutoka msimu mpaka msimu huyo ndio tumwamini kwamba ndo anatondolea njaha au huyo aliyeko ametupa mbegu ambazo zinaweza kadumu hata milele tangu kumbwa kwa dunia nafikiri ni rahisi kujua tatizo tukifungua tu macho kidogo ruka mlango wa ishina moja anasema anasema kisha aliwaambia taifa litaondoka kupigana na taifa ufanye kupigana ufame, ufame. kutakuwaepo na matetemeko makubwa nchi ya nchi na njaa na tauni na ugonjo mahali mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni amen Makajara, ni tu kusema ni kwamba kusema baadae nakini. Makajara ni ni ni ni, ni, ni pit ni, ni ni, ni, ni, ni kupita wanda wandege wa, wa Dubai, nakini kuwa Dubai yes. Walikuwa wali kuwa wangua skuiri kwamba ya ku ya kuwa ya Na Ikawapita Nadhani kwa mguvu ndege zilikuwa Uli niwanja unapiti Unasufficient nege um, Same nyingi za ulimengu ndege zilikuwa zinaelea Kama mwili haikuwa mvua ya kawaida Nege zilikuwa zinaelea Kama meli kama Yani ndege kita kuruka Inaruka kwenye dimwi baadae nyingine wanasema Wakazi ground Grounding kuzi achachini zisafiri Mvua amba haikuwa mvua ya kawaida Ninti ya ukame Ya kiarabu Lakini ikuwa mvua zao za kujitengenezea. Haya, watu waliokuwa nje, wanasema, anga ikuwa rinatisha. Uka nasema, haya mambetaka kutokea, utakuwa na ishara za ajabu hangani, vitu istuwa kwa vya kawaida mm. Eh, leo yu kuna zuka ukajikuta, unauna vitu vina pita tu angani vina chora alama. Mchana na usipu. ya wanadama. Mwakaifu mwaja miatisa na hamsini na nane. Tarifa zipuwa wazi kabisa. Tarifa la Marekani Lilikuwa nimesha fikia mafaka kabisa. Wakutungwa huu mwezi. Fute kabisa. Uli wondole. Na walikuwa na uwezo. Na fikiri, Kono wa mungu likuwa bado. Uko juu yetu. Ule mwezo nafasi ya. Mambo mengi yanafanyika na wanadamu wenyewe. Wanvumbua wanadamu wenyewe. Wanavumbua mbegu ambazo Mungu hakuvumbua, ambazo hazina uwezo wa kuzaa na lengo sio kwa sababu e, lengo ni moja tu, nini kusudua, tabu, ni nini kusudi wa uweze kumfunua mpinga Kristo. Ukiwa kwenye taabu, atamtakwaambia kwamba lamba pale tino taabu. Niabudu tamwabudu. Ukiwa kwenye shibe mtu akutishie. Amen. amenene nda zako bwana kwanza karibu chai tu ndio eh garibu tremsose hapa hapo kuna yale uko anga wakati yale nyoo sasa hata msamiyati huna ushaftika kichwani Kuchuchako na kwa sababu kichu chakho nami seryo soma mbona kama vile haija haija haija kubaliana ime kubaliana, mwasabu, zanjako, imrango, kwa, kubaliana kwa sababu nimeanza kuwambia habari za njako ile mlango wa 6 wa ufunuo ikakubaliana kwa sababu Ya mistari yotu niyo kwamba njaa ipo. Sasa tuko tunajaribu kujenga kujienga oje. Injaa itatokana na nini. Tukaona wa mistari wa kwazi. Wele kuona tujibu pale. Ni wa mistari ya amini wa. Mila siku na saa mistari. Muhubiri mafumbuzi ya wanadamu. Wele tu, tu, tutibitishe fitu fingiri. Kisuma katika kitabu cha. Cha Daniel. Daniel. Mlangu wa. wakwaza, mulangu wa kumina mbili Daniel kumina mbili, anasema sowe msara wakwaza anasema Daniel kumina mbili mweja anasema wakati huo, Mikaeli atasimama ya mkuu asimamae upande wa watu wa watu wako wa watu wa watu wako wa watu wako na kutakuwa na wakati wa watabu ni tabu gani kubakuliko njaa ni tabu gani kubakuliko kuuma ni tabu gani kubakuliko kuumwa vita unaposikia vitu vinalipuka na vina kutafuta wewe mimi najiuliza watu kwa mfano nchi kama ile za jirani kama Kongo unakuta leo wanafurushwa wana, na, na na vikosi vya M23 kesho wanafurushwa na vikosi vya Uganda kesho kuto wanavunushwa na vikosi yani mnakuwa kama mkirekea usini wanapiga kusini marudi kaskazini kaskazini wanapiga marudi katikati katikati kati, wanalipua msimu naenda wapi sasa haki hamna pa kuelekea Na unaona watu amejitusha nini wale watu ukiona kwenye kwenye kwenye kwenye video Unakuta anajitusha vitu vya akili kabisa anaweza kujitusha kuku wake amemnyea na hata cha kumpa Hivi unaweza na kuku muda gani Unaona amejitusha ndio inakutla ina siku nyingi Amejitusha nani mkeka Una yani haufai Leo hii hata kama mtu akikuambia kwa kwamba ubebe godoro safi na vitu gani huna pa kwenda utakuwa na huzuni, tutakuwa na huzuni kubwa sana. Mm -hmm. Eh, Yesu akamwambia watu asema wale walio na ninje msipotubu mitangamia hicho. Mm -hmm. Na dunia isipotubu. Waohubiri wa injili wazibuohubiri kweli ya Kristo. Tena mwingine anasema katika kitabu cha Katakan kita bercakap, wajah wajah ni tafsir belum mesti ali, ni kau penyagaan orang kare, ni ni ni, ni Saliulewa tatu na sema mtafte bwana, sifanyi amirita tatu na sema bwana, yawanitu mtafte bwana. Mazungumzo kabla ya namini, mtafte bwana. Wewe wali zetu wewe mama una na binti, amu ni ame ukitafta, video midomo ni nini? lake eh, vile vile. Ukivitafta sana sana sana alafu uja mtafta buwana wako utakuwa hasa umefaibu nini. Ayo wame wame wame unaino wanasuka rasta unatemea mtaani kisudu rasta zako na manywere nyewere yako. Na huko usoni mepiga fasho unaonekana kama manamike na umeota ndevu usoni. Mimashagani hayo. Vipi ukumitafta buwana lakini ukala chakula chako ukashiba Ukafanya kazi yako ukapumzika ukafrahi uk Anasema frahi Frahi namuke wa ujana wako Namuke wa ujana wako ukafrahi ya buwana uka Anasema nena ukanywe divai yako kwa sababu sadaka yako Kwa sababu na buwana Sababu ne moyo wako weme na kristo Na sadaka zetu weme hoyetu eh, Anasema katika sefania Nango hata wapiri 2:3 anasema mtafuteni bwana eni nyote mlio wanyenyekevu wa dunia ninyi mlio zitenda hukumu zake itafuteni haki utafuteni unyenyekevu huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya bwana kuwenda mtafichwe kuwenda ni amkini kile maana ni mabadiliko Biblia inasema Mungu hata waangamiza waovu pamoja na, wa, na na wenye haki. Atawa atawasepareti. Lakini wakati wenye haki wakiwa wanatunzwa, anaasema mtakuwa mnakimbia kimbia mpaka nitakapokuja. Wa wengine wanasema hatakuwa tumeshanya kulewa tuko huko mbinguni tunaangalia kwa dunia wanapoteseka. Hapo haipo hivyo. Haipo. Ni mtone katika kipengele kimojawapo. Mimi nitakwambia kinasema Ukosefu wanabu kita kuwaniyo changu, kiku changa ni nene cha ni Lakini ni, sha, ni, ni nataka eh, na vita na magonjwa tu chaerezata. Magonjwa tu tibiti zaidi. Isimi yako ni kana guambia tu Tunaongea tuna, tuna tu nongea kufikirika, eh, tu nongea kusadikika. Eh, Uksumu katika tabia maanzo mlango wa Arabiini na Saba. Sero kumina nane nasema, manzo arobaini na saba Kumina nane paka za megu Sikileza abari za megu Tunasikia abari za farao Farao ni taswira ya mpinga kristo Mtu alia simama na mamlaka ya mapenzi ya mungu e. Mwanzo arobaini na saba kumina na Na mwaka ule ulipokwisha wakamjia mwaka wa pili wakamwambia hatumfichi bwana wetu ya kwamba fedha zetu zimekwisha na makundi ya wanyama. Sema, hata ukiwa na bilioni za fedha kama huna uwezo kuzibadilisha kuwa chakula utakufa na zile karatasi. Mm -hmm. Eh. na makundi ya wanyama ni mali ya bwana wetu. Hakikus hakikusalia kitu mbele Ya buwana wetu Ila miili yetu na nchi zetu kwa, kwa nini tufembele ya macho yako Sisi na nchi yetu Utununue sisi Utununue sisi kumina Na swa msarokumina na Utununue sisi na nchi yetu kwa chakula Na sisi na nchi zetu tutakuwa watumwa wa watumwa wa Farao kisha utupe mbegu tuishi wala tusife wala njia yetu isipotee sielewi kama umesikia Farao alizisimama kwenye nafasi ya mpinga Kristo mpinga Mungu ana Mungu wake ana, ana, ana kitu ana sema sisi tumejisalimisha kwako wewe ndiye kila kitu kwetu ili mradi tupate mbegu bila mbegu Wewe unielewi mkulima wa leo wa Kitanzania ana usalama wa ndegu asilimia ngapi? Kwa mkadi ana uwezo wa kupanda. Hizo mimi nitakwja kuisema baadaye lakini ngone nitangulia kuigusa. Kuna makampuni matano ambayo nafanya uchunguzi. Kampuni matano makubwa Una kampuni ya kwanza kabisa inaitwa Monsanto ya Kimarekani lakini iko duniani nzima. Unakampuni, mfano ndio inaitwa jina lake nyingine inaitwa Bear. Kuna kampuni nyingine inaitwa Coteva. Kuna kampuni nyingine inaitwa Chem China. Kuna kampuni nyingine inaitwa Neim mbegu za dunia hii. Hizi mbegu unaweza kusema kwamba mbegu zimekuja ziaja nini? Lazima zime zimechakatwa na wao. Waoambia mtu anaweza kuja kuwa akataka kukuibia madini na kila kitu. anakupenda kukupa mbegu kila siku ili ushudie upande ushime uh, uweze kuweze ku, kutunza madini yako asiyachukue hapana leo mimi wanaweza wakawa na nguvu za kiteknolojia wiki iliyopita nilifundia somo moja kama mnalikumbuka nilikuwa nasema wazungu au watu wenye elimu zao na na, na na akili zao na wa Afrika Na mungu wao au na dini zao Wanaweza kwa wana nguvu zao Wanaweza kwa wana akiri zao Lakini sio kigezo chasisi kweza kuchukua mbegu zetu Tukazitupa, tukawagawia Wakazitusa Wakazitusa semu inaitua siku ya kiama Na zani neno siku ya kiama Ni, ni sio neno la kisahasi Ni mambu ya kiimami Sasa wawatu wameaza kukiama Anaji wameaza kukiamini Kwa kwenye biblia Kana kia kuna kitu wanakijua iti. amba tuelewane. Bado zasa, ili somo, eh, nalifanyia nini? Somo na Mungu wako. Hata ushauri wa, wa wa Sefania anasema, "Mtafuteni bwana ninyi walio nyenyekevua dunia. Ninyi mliojitenda haki za bwana. Eh, mtafuteni bwana nini huenda mkafichwa siku ya hasira kari ya bwana." By the way, hiyo vitu Mungu hata viruhusu yuwapate watu. Mungu anatupa tunachokitaka kabisa. Ana mara chache sana anaenda katuzuilia njia fulani lakini Mungu ukimwambia nataka hiki, Hasa ukaina kwa kwa moyo wako mgumu, atasema unataka hicho, e, mtoto mtoto samiria wembe, mpe ule wembe. Amin. Matokeo yake ataapata, atanyakata mwenyewe. kwa tunaona kwamba, mbegu zinakuwa ni chanzo cha watu kuuza nafsizao Na amini, zinakuwa ni, ni, ni chanzo cha watu kwa, kumabudu farao kama mungu wao By, Wakati huo, watu wa mungu wa kwenye taifa lilo tengwa Semi ya uh, uh, misi lilo tengwa, nikuwa la mises au goshe Tuitafte tuta, goshe ni mbele za mungu lewa Situ kwa mabudu farao kwa jiri yambegu Ninana nazha kuniambia labda nauna tufate kutoka ambayo na zani Labia nauna sana Haina baya Mwena akiri mungu wa bariki Ninana kuniambia kwamba haya maneno Tunayasema Hayaleti haya, haya maana Hata tu bila kuwamini Biblia Lakini ningehubiri hili somo bila kutumia Biblia Nana ngeheza nikasema tabia za mbegu za, za Mungu za asili na mbegu hizi za kupewa kila mwaka kuna wakulima nyakati fulani hapa katikati waliwahi kuchukumukimka gani lakini nadhani inatokea mpaka leo wanapewa mbegu zote hata moja haiwoki nadhani wewe unasikia hicho kimo e balele na pala vuozi kila kitu mbegu shamba zima zinakaa chini ya ardhi Paka utakapo pewa nyingine. Nathari wakati mgini anakuwa na jari. Masema nguwe tuwene siku tuutakapo wanjima mbegu. Watapata wata mbadala. Nguwe tuwa hape mbegu. Ambazo hasita otatuhoni. Habla wanahesa akawa na nyingine. Na kwa nai unahuli kwa yu mzee. Tunahomba sile mbegu za kwanza hasi jahota. Aya chukua. Unavuna. Una, una, una Maka honda unavuna. Nasema... anasema katika kitabu cha Mtu niko nje Daniel moja pare Daniel kumina mbili, Tulisoma kumina mbili moja Mtu Daniel Moja Kumina mbili Daniel kumina mbili nne Lakini wewe Daniel ya maneno haya Ukakitie Muhuri kitabu hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Hema wewe nini? neno la maarifa kuongezeka? Analiongea katika muktadha wa kusifu kwamba kutakuwa mambo mazuri baada ya haya maarifa kwa yameshaongezeka. Basi, unaona unalosema kwa seme kwa muji ya habari za maarifa ya kutengeneza mbegu za mwanadamu za Mungu kazika ukazificha, ukazificha lakini mimi fikiri Ni ni, ni ni ni ni kitu kimoja <laughs> ninavyoona mimi mm -hmm. eh hebtu na kwa hiyo tunaona kwamba mbingu ni ni chanzo cha watu kufanya nini ku kutabika na kufanya chochote kile wanasema shama, a, a, mashamba yetu dhahabu zetu eh kila kitu chetu ni mali ya farao na sisi wenyewe tumeshakuwa wa farao mradi tu tupate zimbegu tule tuishi na watoto eh soma gat eh mdoroko nyoja pia anasema njaa itakuwa ndio nyenzo ya kumpokea msimba Kristo mtu katika kitabu cha ufunuo mlango wa kumi na tatu, Even una mesa nje kuzi haina jasiiri. Wewe kwamba jamani jasiiri ata kwenye njia haa una enda chini kila hisa sal. Kuna kitabu cha ufunuo. mlango wa wakati frani mpwele kulia zaidi nangu wa kumina tatu wa nae awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa masikini nja haina tajiri wa masikini, na naelewa hilo na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa au katika vifaa vyao vya nyuso zao hiyo ndio kumpokea mpinga Kristo ah tuko tunangalia kipengele ninayosema tumika itakayotumika kwa watu kumpokea mpinga Kristo watiwe chapa katika mkono wao kume au katika vipaji vya nyuso zao tena kwamba mtu awae yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile ya ya ile yaani jina la mnyama yule Awe hesabu jina la. Hizoa kitu kikubwa ambacho mtu anaweza kaeleza ka, kwamba ni kizuili kwa kununua sina maisha ni kompyuta Ni falita. Ni ni makochi. Ni mabati mazuri baada ya ni chakula. Anasema wale watu hiyo dunia wana wanakubali wana tiwa chapa wanampokea mpiga kristo wanamkana kristo ili kusudi waweze kubahatika kununua wa kitu. Emuwe kwa mbeo, ikitokea leo hii, tunanisha padare salamu. Hakuna mkulima wa adare salamu. Muta kwa mbeo, kwa adare salamu, analima, ujua na kudangaji. Lakini, wakisema kwa mba, tumalize, mwezi mmoja tu, siku 30 ni kwa hasta. Bila kununua chochoote sokone. Kutokuwa na nini hali yake? Nikufa, wala kuna njaka. Nikifu. Nikifu. Kina kitokitema kama okay chagua maui ufe au uniabulu ununui ni kupesi na tinaandakupa kibabu tusha kuna iko ana kesho tarudi kidogo mzee na na siku nyingine nina jaya sana una kidogo mzee siku mzee baba. Siku nyingine alikuja na Mungu wa mbinguni ndivyo itakavyokuwa Eh ni vyo itakavyokuwa Hem tuende katika tukao kwenye ufunoo kwamba watu wanampokea mpinga Kristo kwa sababu hawaweza kanunua chakula hawaweza kanunua chochote cha msingi hem tuende twende katika mwanzo ile taswira hii ni apoka Kristo kweli hii ni taswira mpinga Kristo mwanzo ngo 47 tulipokuwemo awali Mstari ule wa ishirini na tatu mpaka ishirini na saba Tunakaribia kumaliza shoki uh, Tunakaribia kumaliza hatuko Tunakaribia kumaliza mstari mtache sana mbaki Mwanzo arubaina saba shina tacho shina Shina saba Mstari mingi mingi kidoku wa pamode Mwanzo arubaina saba shina tacho shina saba Nasema hivi Yusufu wakawambia Watu Angarieni Nime wanunua leo Ivi mtaki kununua We ni mali ya nani Yake Hey, nime wanunua leo Nini Biblia na sema Yesu Krista Hali haja tununua Hali sema hame kwa damu yaki Mpinga Krista Tainunua dunia kwa njazao He Kwa hana damu watakau itoa Hali sema Yusufa kawamia Angalieni nime wanunua leo Nini Nanchienu Kuwa mali ya farao Kuwa mali ya mpinga Kristo Nomanaki Basi mbegu zenu ni hizi zipandeni katika nchi kicho kuwa kinawaletea shida ni mbegu. Eh, yeah. yeah. yeah. mzato na wachia mbegu. Mukonwe mitano wa mjapanda mna mna lamba lamba tu eh. Haya ni mbegu lakini njoo na mkafanye na ibada. Eh. Sana mlenu, sana mniyo la kuabudu. Itakuwa wakati wa mavuno Mutampa farao sehemu ya, ya tano Na sehemu nne itakuwa zenu wenyewe Kuwa mbegu za nchi Na na chakula cheno Na chakula chao waliomo nyumbani mwenu Na chakula chao totuwenu Awatu walikuwa na pambania nini mafata Awatu walikuwa na pambania nini e, magari Walikuwa na pambania nini viatu Rasta Perfume Mekap Hapa anawalikua na pambania Hapa Tum Meku Wakawa maria Para wakawa maria mpiga kristo Kama niko kuwa zamani Nimetaka kwa kuwa hini Mseli hey. wa shini ni na Na Na nani ya nasema na Itakuwa wakati wa shini na tana Waka sema Umetulinda hai, mwana mshukuru, wana, wakutulinda hai ni kristo, lakini hapa wanaompa farao, usifarao utukufu. Umetulinda hai, na tuoni kebari machoni pabana wetu, na tutakuwa watumwa wa farao, Yusufu wakaifanya sheria kwa habari ya nchi ya misri hata leo. Ya kwamba sehemu ya tani mwari ya farao. Hina nchi ya makuhani tu haikuwa mwari ya farao. Isra. Jamali, sisi ni makuhani wa kristo. Mwiyo tutabaki salama. Azima, me, ito ya nkisudi mwemi makuhani wa kifarmi. Uzao watu wa miliki ya mungu. Uzao, makuhani wa kifarmi. Watu wa mungu. Jamali, naumba na tujifuze kumwere wa mungu. Hai mambo na kama andiko kwenye neno la Mungu kwa lugha ya Kiswahili. Eh, mto ene katika kipengele cha tatu na cha mwisho kwenye misala mitatu sana. Teknolojia ya anga inayoitwa geoengineering. Na, na teknolojia nyingine kama hizo, hiyo tu kwa tunaangalia teknolojia mbegu na nini? Geoengineering ndio eh, itakayo leta njaa kwa sababu ya ukosefu wa uhali wa hewa, ya uharibifu wa hali ya hewa. Ya, mvua mungu kama anaweza kukupa mvua leo vipi kesho okay suppose una mbegu zako zako kutosha nzuri zinazaa lakini aka, a, asikupe ile mvua vivitu vinenda sababa lakini inapita huku inapita huku vinakutania pamoja eh eh e, md tisibiti sio kesa sina okay tukua kwenye mazo kwa hiyo teknolojia anga hiyo tunaitwa geo engineering itasababisha hali mbaya hewa na kusababisha hiyo njaa ambayo itaambatana na njaa inayotokana na ukosefu wa mbegu. Na vyote kuja katika jina la maendeleo, jina la la Salah. Mwanzo mlango wa 8:22 yuna sema Mungu alikuwa amesema mwenyewe, anasema baada ya kwa ameleta garika kwenye uso wa dunia. Wakina nuu walipo kwenye garika ile Akasema maadamu dunia bado itakapo kuwepo Majira ya kupanda na ya kuvuna na ya mvua Yataendelea kuwepo wakati wakati Lepo itasikia kuna eh, mabadriku wa tabia nchi Baja wei, elimu, hoja mabadriku ya, ya, ya tabia nchi Itatumika kama mbinu ya kuunganisha wanadamu juma mpinga kristo mm. Tubishe, tusibishe Tupuzie, tusipuzie tunaoona roho ni tushawali. Eh, kwa hiyo Mungu alikuwa mapenzi yake ni kwamba wanadamu wote, maadam wote bado wako duniani. mvua leo hii anawakambia mvua alitosha vitu vingineza za kwetu. Lakini Mungu anasema nitawapa mvua. Simameni vizuri na mimi, sijawapungukia chochote sitawaacha wala sitawapungukia. Eh. Ukisoma Lakini wanadamu wanachofanya ukisoma katika kitabu cha cha Daniel tuko kwenye nisamee kidogo nini nina maandiko sio mengi sana lakini yanahitaji ufafanuzi so tunahitaji kuelewa Anasema asome na afahamu na aelewe Eh wewe unaambia kwamba hujaelewa Tusome kwanza katika kitabu cha Daniel tuone wanadamu walichofanya Mungu alichofanya Mungu alichofanya nini Mvuwa ziwepo, magira wepo, juali wake, pepo zivume kwa kakati wake, kina kitu kwa kati wake Wanadamu anasema wapana, sisi atutake Emuangalia wanadamu anicho kifanya katika so, makatika kitabu cha Daniel mlango wa wa Saba So meule mstari wa, wa Shina Tano Sikiliza mafumbuzi ya wanadamu, sikiliza Daniel Imlango Saba Shina Tano Na yote yako katika mukta za mpika ni, ni Mlango na no, mamlaka ya nne Ambaye takuwa na uso wa wa, wa, wa, wa, wa chui Na amiguu ya dubu Na amendo ya simba na nini Akiwana taswila ya mpika kristo e, Yama yikuwa na pembe kumi Nyingine zikangolewa nyingine ikahota Ikaona maneno ya kumtukana liye juu na nini Tuwekufunisha itikitabu Huzuri kitabu ingi tumegubili Tusewe misari wa shina tano tusikie Kwa hiyo ni, ni habari za mpika kristo Misari wa shina tano Tukutunaangalia Njaya itakuwa njaya kumleta mpika kristo duniani Au kumfunua mpika kristo Misari wa shina tano nasema hiyo Nani kwa pamoja na amiguu Nae 25 nasima yu. Saba 25 somaji. Saba. Nae. Uyo mpinga kristo na dunia yu anayi Ata nena maneno kinyume cha alie juu. Nae ata watakatifu wa alie juu. Emu nize. Watado, wakidofika wanakua kwenye neema wanakua kwenye tabu. Sasa anayi kwambia kwa. E tutakua tumeshanya kuleo hatupo. Aa. Ah, Uita basi bibiria takuwa yu menjidanganya sadi. E atawadofia jambo kwa crisp tena. ni maajabu. Anasema naye ataazimu kubadiri majira na sheria. Majira ni nini? Ni habari za mvua zinavyonyesha, msimu unavyobadilika, mazao yanavyopandwa na yanavyovunwa. Azima Mungu uzampiga Kristo na mamlaka atakayokuitawala duniani. Hii tunayoishangilia na kusherehekea na kuihubiri makanisani watu wakiwa na sio mkono makanisa yao. Anasema watakuwa na mpango wa kubadilisha majira. Maana wanaweza kuleta mvua wakati ambapo hauna mvua au akazuia. Lakini Mungu anasema mpango wangu ni nini? Ni kusudi mvua ziwepo na majira ya wepo watu wa pande hata nitakaporudi. Lakini wanadabu kajibadirishia Kukura kitu kitafuta na kitafutama naki Nili mambo mengia kusema munda umesha Lakini tufunge kwa Luka 20 na moja 25 Mimi, pare haraka sana Nikosau spendi kwenda zaidi ya munda niyo Niyo tuyo kubaliana katika Luka 20 na moja nasema Luka 20 na moja 25 kama mambo Yana anga Anasema tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota Katika nchi zhiki ya mataifa Wakishanga kwa uvumi wabahari na msukosuko wake Watu wakivunjika mioyo kwa hofu Na kwa kutazamia mambo ya takawo ulimwengu ulimwengo Kwa kuwa nguvu tabinguni tatikisika Manake Hayo mambo siyo mambo madogo Manake Iyo hali ya anga na na na na na na na na na nini vita kuwa wakati na atakae kwa na viongoza Kristo na muga simu okay siwa mpenda yewe tena mbele, chosubiri tuone tafte ni baina nini walio wanyenyekevu moa tafte ni hakika labda tafiti siku ya hasira kari ya bana nicho choseme magonjwa kita baje sefania manguo piri bintaro tafute hapa Soma kamari meireka, kamari jereka, ya mungu itafanya kazi. Baba, tunakushukuru kwa jena eneno lako, kwa jili ya tafakari ya maneno haya mungu. Kwa mba kazi, ya katukuzi wewe, amba baraka zako, zika na watu wako, uka katika hasira yako, ambayo ya na mamlaka ya wanadamu katika usuadunia. Mba, tunakushukuru, tumamini ya yote. Amen.